Сім. Зазвичай я намагаюся нікуди не запізнюватися, особливо, коли запізнення тягне за собою зменшення раціону. Втім, приходити заздалегідь я теж не люблю. І ця нелюбов посилюється подвійно, якщо йдеться про те, щоб раніше з'явитися на рознесення до Іраніма Маршала. Неквапом я йду коридорами, двічі зупиняюся поговорити з людьми, а дійшовши до кабінету, бовтаюся під дверима, поки годинник на екрані не показує – «Десять-двадцять-девять, і тільки тоді стукою». «Увійдіть!» – двері відчиняються. Маршал сидить перед низеньким столом із металопластику. Він нахилився в кріслі вперед, лікті на підлокітниках, руки щеплені в замок на животі. Навпроти нього наполовину до мене сидить Берто. «Зачиніть двері!» – каже Маршал. – «І сідайте!» «Я беру стілець і влаштовуюсь поруч із Берто». Командор дивиться на нас, не умовляючи жодного слова, поки мовчання не стає нестерпним. Отже, не витримує Берто, але маршал обриває його одним поглядом. «Ви, Барнс», – каже він, – «назвіть номер копії». «Е, восьмий», – відповідаю я. Він здивовано здригає брову. «Ви не впевнені?» «Номер не випалений у мене на загривку, сир, і зазвичай я не пам'ятаю, як вмираю». Мені відомо, що восьмий, тому що ви мені про це повідомили. Але ж ви пам'ятаєте, як вилізли з бака? Я скошую очі на Берто. Він дивиться просто перед собою. Загалом, ні, сер, Я повністю приходжу до тями лише через кілька годин. Зазвичай перший спогад такий. Я прокидаюся у своєму ліжку з моторошним похміллям. Ближче маршала темніє, хоч вираз не змінюється. Зважаючи на те, що на Нівльгеймі у вас немає доступу до алкоголю, містере Барнс, ми можемо сміливо припустити, що подібний неприємний досвід пов'язаний з перезавантаженням даних, а не триденним запоєм. А ви як вважаєте? Я міг би пожартувати у відповідь, але відчуваю, що зараз не час. Так, сер, відповідаю я. Думаю, це правильне припущення. І скільки разів таке відбувалося з вами, містере Барнс? Сім разів, сер. Тобто ви восьма копія Мікі Барнса, правда? Так, сир. Я Мікі вісім. Маршал довго свердить мене пильним поглядом, потім повертається до Берто. Гомес, чому перед нами восьма копія містера Барнса? Ем, Сер, каже Берто. За протоколом ми повинні будь-якої миті мати повнофункціонального розхідника. І що далі? А далі. Вчора сьома копія припинила функціонувати, тому, згідно з протоколом, я подав заявку на створення МіКі-8. «Дякую, Гомесе», – каже маршал, – «за таку офіційну доповідь. Мені навіть на хвилину здалося, що ви справді стурбовані дотриманням протоколу». «Сер», – кидається Берто, але командор тільки хитає головою. «Оближте це, синку». Поясніть мені, будь ласка, своїми словами, а не цитатами взятими з бойового статуту. Як саме ви примудрилися вчора ввечері спустити в унітаз 75 кілограмів білка та кальцію? Насправді в мені приблизно 71 кілограм і більша частина цієї ваги – вода, запасів якої у нас більш ніж достатньо в наметаних зовні кучугурах. Однак момент, щоб озвучити свої викладки, невдалий. Добре, сер, каже Берто. В загальному... Маршал нахиляється вперед, ставить ліхтя на стіл, кладе підборіддя на сплетені пальці та піднімає брови майже до лінії росту волосся. Берто відкашлюється. Ні разу раніше не бачив, щоб мій приятель так нервував. І Як я й написав у заяві на відновлення, Мікі був загублений приблизно... Ви маєте на увазі сьому копію містера Барца? Так, сер, Мікі сім. Ми втратили його вчора ввечері близько 25:30. Коли він досліджував печеру приблизно за 8 км на південний захід від головного купола. Дослідження проводилося відповідно до вашого поточного розпорядження про розвідку околиць колонії та спостереження за місцевою фауною. Після того, як я переконався, що тіло неможливо дістати. Як саме переконалися? Я кушусь на Берто. Він дивиться просто перед собою. Ха, зараз буде цікаво. Сер, здається, я чітко сформулював питання. Хмуриться маршал. Як ви переконалися, що тіло неможливо дістати? Ну, каже Берто, і озирається на мене. До мене не звертайся, попереджаю я. Якщо пам'ятаєш, я був тілом. Якщо вам неприємно бути при цій розмові, можете почекати за дверима, мій Саребарнс, пропонує маршал. Поки я не з'ясую обставини вашої загибелі. Я заперечливо хитаю головою. Ні, немає. Мені також цікаво послухати, як і вам. Маршал переводить погляд на Берто. «Отже?» «Загалом», – продовжує пілот, – «він провалився до ями». Маршал відкидається на стільці і схрещує руки на грудях. «Що?» «Він провалився у яму», – повторює Берто. «У дуже глибоку ущелину. На той час, як він перестав врушитися, сигнал від його передавача був практично на нулі». «Практично? Тобто ви могли визначити його місце знаходження?» «Я... Ви могли визначити його місце знаходження?» Продовжує маршал. «А отже, могли його витягнути. Чи я не правий?» «Хм...» – вклинюєся я. «Особисто мені такий перебіг миркувань видається логічним». Обидва одночасно скидають на мене очі. Берто знову відкашлюється і намагається продовжити. «За моєю оцінкою, сер, робити посадку там, де провалився Мікі, було небезпечно». «Зрозуміло», – киває маршал. «Однак, за вашою оцінкою, скинути його там було безпечно, я правильно розумію?» «Саме так», – підтакує я. «Що ти на це скажеш?» Маршал тиця пальцем у мій бік. «Заткніться, Барнсе! З вами я розберуся, коли закінчу з Гомесом!» Він знову повертається до Берто. «Послухайте, Гомесе, я знаю, що відповідно до наказу, ви при кожній нагоді повинні досліджувати околиці бази і спостерігати за істотами, яких називаєте повзунами. У той же час я чекаю не сліпого виконання наказів, а сподіваюся, що у разі потреби ви скористаєтеся власними міськами». Зокрема, якщо, з вашою оцінкою, велика ймовірність загибелі розхідника під час виконання завдання, вам слід заздалегідь подбати про те, як діставати його тіло. Я досить ясно висловився. Дев'ять років тому я б образився, що Маршал бачить проблему не в тому, що Берта допустив мою загибель, а в тому, що він не доклав достатньо зусиль для повернення мого трупа на базу. Сьогодні, однак, я дуже здивувався б, висловив командор інший погляд. Берто хоче заперечити, але Маршал недобре примружує очі, і це, мабуть, змушує його приятеля передумати, бо він одразу ж захлопує рота і мовчки киває. Командор повертається до мене. «Тепер ви, Барнс, що ви можете сказати?» Я, сер, «Боюся, я не маю жодної думки з цього питання. Якщо пам'ятаєте, я тільки но вибрався з бака, а сьомий, схоже, не завантажував оновлень протягом кількох тижнів перед своєю загибелью. Я не маю жодного уявлення, про що зараз сішлося». «Мабуть», – тягне маршал. «Схоже, що це правда. Я іноді забуваю, що ви лише штучний конструкт». Зазвичай, я б посперечався, але зараз знову ж таки невідповідний момент. «Як би там не було», – продовжує він, – «я впевнений вам добре відомо, що наш сільськогосподарський відділ зіштовхнувся з величезними труднощами щодо вирощування культур в умовах цієї планети. І в результаті ми постійно перебуваємо на межі виживання, бо запаси харчування ледве покривають наші потреби». Ваша діяльність протягом попередніх кількох тижнів спричинила незворотнє вилучення майже 300 кілограмів білка з цих запасів. Поки сільськогосподарський відділ не запрацює на повну потужність, якщо це взагалі станеться, такі витрати неминуче означають зменшення денного раціону колоністів. Помовчавши, командор знову нахиляється до нас і стукає об стіл. Думаю, ви погодитеся, якщо винні у цій ситуації мають понести основний тягар скорочення кількості калорій. Сир? Починає Берто, але Маршал хитає головою. Не варто. Ні, Гомес, я нічого не хочу чути. З цього моменту ваш раціон урізається на 20% остаточно та безповоротно для обох. Але я сказав, карбує Маршал, що нічого не бажаю чути. Він спалює поглядом Берто, а потім мене. У вас є якісь доповнення, Барнс? Ну, кажу я. Якщо чесно, мені не зовсім зрозуміло, чому я маю нести покарання за те, що не повернув свій труп на базу. Маршал, не мигаючи, витріщається на мене протягом 5 секунд, потім моргає і вимовляє: Дозвольте мені перефразувати моє запитання. Чи є у вас що додати окрім спроби вкотре блиснути дотепністю? Мені є що додати, але я не бачу в цьому великого сенсу, тому заперечливо мотаю головою. Ні, сер. Добре, каже маршал. Можливо, наступного разу бурчання в животі нагадає вам, що краще дбати про майно колонії. Може бути, можете бути вільні. Ну і як це? Цікавиться Берто, коли ми відходимо на пристойну відстань, де маршал нас точно не почує. Відчувати себе майном колонії. Гарне питання, відгукуюсь я. У мене до тебе зустрічне. Як відчувати себе брехливим мішком лайна? Берто різко зупиняється. Я звертаюсь до нього. Вражає, адже йому вдається зимітувати скривджений вираз обличчя. «Слухай, Мікі!» – тягне він. – «Це несправедливо!» «Берто, ти мені сказав, ніби мене зжерли повзуни!» Він відводить очі. «Так, це було не зовсім правдою». «Не зовсім? Це неправда, крапка! Ти кинув мене вмирати, хіба не так?» Жінка з біовідділу намагається непомітно просочитися повз, вдаючи, ніби не помічає нашої сварки. Коли дев'ять років живеш у ковчегу пліч-опліч з іншими, як кролики в тісній клітці, швидко привчаєшся давати сусідам хоч краплю усамітнення. «Будь ласка, можеш говорити тихіше?» – просить Берто. «Добре». Я розвертаюся і йду. Він зволікає, але потім кидається на вздогін. «Слухай», – каже він, – «пробач, серйозно, я мусив сказати тобі правду». «Так, мусив, це точно». «Тут я неправий», – продовжує він. Але я не кидав тебе вмирати, Мікі. Ти впав з висоти понад сотні метрів, до того моменту, як ти ляпнув об дно печери, ти вже був мертвий. Я не збирався ризикувати своєю дупою заради 75 кілограмів білка, що здалися маршал, але будь-хоч найменший шанс витягнути тебе живим, я б це зробив. Ти ж сам знаєш, правда? Боже, милостивий, як же мені хочеться врізати Берто по пиці. Він зовсім нещодавно чув, як Неша казала, що виходила зі мною на зв'язок після падіння. Невже він дійсно вважає, що якщо щиро повторювати брехливу несинитницю, вона перетвориться на правду? На жаль, я не можу признатися приятелю, що мені відомо, як саме він вчинив. До того ж він сильніший, вищий, швидший і може скрутити мені шию, як курці, а то б точно вдарив. «Так, Берто, – кажу я, – звичайно знаю. Ти ніколи б не кинув друга в біді. Скажімо, енну копію майна колонії можливо, але друга – ні, ніколи. Ти неодмінно поспішив би йому на допомогу». Він хапає мене за плече і різко розвертає до себе. Але, побачивши вираз мого обличчя, відразу скидає руку вгору і відступає назад. «Ух ти!» – вигукує він. «Не знаю, що з тобою коїться, Міка, але візьмі себе в руки. Хріново, що тобі вчора здовелося померти, але будемо чесні. Це і є твоя робота. Маршал навмисно відправляв тебе на смерть щонайменше тричі, але ніколи раніше я не бачив тебе настільки розлюченим. Чому ти так на мене злився?» Я заплющую очі, роблю глибокий вдих і повільно випускаю повітря. Я розлючений тому, Берто, що життя в мене вкрай невпорядковане. Час від часу я прокидаюся у власному ліжку з головою, що розколюється від болю, покритий мерзенним слизом і розумію, що напередодні зі мною трапилося щось жахливе. Але я не пам'ятаю ні самої події, ні його причин, ні уявляю, як поводитися, щоб запобігти такому в майбутньому. І коли таке відбувається, я покладаюся на тебе та Нешу, сподіваючись почути правду про те, що зі мною сталося. Я змушений довірятись тобі, оскільки в мене буквально немає іншого способу відновити перебіг подій. А тепер я, напевно, знаю, що принаймні одного разу ти мені збрехав про те, що трапилося. І тепер змушений задуматися, скільки ще раз у минулому ти так само брехав мені. Це ти здатен зрозуміти? Можливо, до Берто щось доходить, бо він ховає очі. Так, тихо каже він. «Я розумію. Пробач, Мікі, мені справді шкода. Я ніколи не думав про це з такого погляду. Його каяття виглядає щирим. Може, мій приятель виявиться не таким поганим гравцем у покер?» «Угу», – кажу я. «Хоча, мабуть, варто було б подумати». «Певно». Він піднімає очі і лукаво посміхається. «А знаєш, наступного разу я намагатимусь зняти те, що тебе вб'є на відео. І якщо вийду, покажу ролик дев'ятому, що він вилізе з бака. Я поки й не готовий охолонити. Але цей брехливий мішок з лайном, як не крутий мій найкращий друг. Дякую, кажу я буркотливо. Так мило з твого боку виявити турботу, сранець. Берто загортає мене в могутні обійми довгими руками, як угоріли. Ну правда, Мікі, вибач, що збрехав тобі. Більше такого не повториться. Угу, мичу я, утнувшись йому в груди. Сподіваюся, що ні. До мене тільки зараз дійшло, що я малюю Берто не в надто вигідному світлі. І ви, мабуть, дивуєтесь, чому я взагалі з ним потоваршував. Якщо коротко, то я вважаю, що людей у житті треба приймати такими, які вони є. Немає ідеальних друзів. Досконалості в принципі не існує. І якщо почати до всіх чіплятися за неминучі та численні прорахунки, то можна упустити те добре, що люди приносять у твоє життя. Наприклад, у школі останню пару років я дружив із хлопцем на ім'я Бен Аслан. Бен був добрим хлопцем, досить розумним, щоб два семестри поспіль витягувати мене на позитивну оцінку з астрофізики, незважаючи на повну відсутність у мене здібностей до математики. Досить веселим, оскільки в 12-му класі мене на два дні покарали через те, що він розсмішив мене на похороні заступника директора, і досить вірним, щоб не втекти, а встати зі мною пліч-опліч, коли я з дуру вплутався в бійку з купою дорослих п'яних хлопців на концерті «Флайінг Вомбатс» влітку після нашого випуску. І в той же час Бен був неймовірно патологічно скупим. Аслани володіли контрольним пакетом акцій компанії, що започаткувала франшизу міжміських перевезень по всій планеті. Батько Бена регулярно входив до списку 25 найбагатших людей Мідгарда. У мого товариша був свій флітер, наземний автомобіль, будиночок на пляжі та слуга, який прибирав за ним у студентському гуртожитку. Проте за весь час нашого знайомства Бен жодного разу не сплатив чек. Імпланти він так і не вставив, казав, що на нього можуть напасти і вирізати йому око, щоб отримати доступ до його трастового фонду. А коли ми йшли гуляти, постійно забував узяти з собою телефон, та й навіщо Бене його брати. Якщо йому треба було з кимось поговорити, то за нього це робили люди, яким він платив. Але суть у тому, що кожного разу, коли нам приносили чек, він усміхався, знизував плечима і обіцяв заплатити наступного разу. І так тривало роками. Чому я з цим мирився? Чому я, хлопчику, якого на рахунку ніколи не було більше 20 штук, купував галони пива та гори їжі для найбагатшого хлопця з усіх моїх знайомих? Відповідь проста. Я добре знав Бена та приймав його повністю. Склавши всі вигоди від спілкування з ним, я вираховував з них роздратування від необхідності платити щоразу, коли ми кудись йдемо, і вирішив, що зрештою все одно залишуся в плюсі. А далі, одного разу, ухваливши таке рішення, я перестав турбуватися про оплату чеків. Воно того не вартувало. Думаю, із Берто той самий випадок. Правда, замість того, щоб петляти від оплати в ресторані, він періодично підставляє мене під тортури гангстерів або кидає подихати в якісь дірі. Так, він такий. Жити стає набагато простіше, коли приймаєш усе, як є, і рухаєшся далі. Повернувшись до себе, я виявляю, що восьмий згорнувся клубочком на ліжко і солодко спить. Мені не хочеться його будити. Похмілля після бака – жорстка штука, але я теж увтомився, і до того ж нам є що обговорити. Грюкнувши дверима, я зриваю з нього простирадло. Під ним він спав голим. Я ставлю собі уявне нагадування змінити білизну. Восьмий відриває голову від подушки і моргає, дивлячись на мене, потім хапається за простирадло і тягне на себе, щоб прикритися. У цей момент я помічаю пов'язку у нього на лівому зап'ястку. «Стривай», – питаю я. «Що у тебе з рукою?» Він кидає на мене спопиляючий погляд. «Нічого, ідіот. Ми з тобою маємо виглядати ідентично. Ти не можеш зняти пов'язку, тому мені довелося забинтувати руку. Але ж вона не фіолетова». Він дивиться на зап'ястя і знову витріщається на мене. «Що? Рука!» – пояснюю я. «Замотати ти її замотав, але вона не посиніла. Якщо хтось почне придивлятися, то одразу зрозуміє, що жодної травми ти не маєш. Якщо хтось почне придивлятися, вважаємо обидва покійники». Він падає назад на подушку і натягує простирадло до підборіддя. Я зітхаю і знову зісмикую її. «Вибач», – кажу я. «Час вставати, нам слід обговорити кілька питань». Він сідає, три очі кулаками і натягує простирадло до пояса. «Та невже! Ти знаєш, що я нещодавно з бака? Зазвичай нам дають добу, щоб відновитися». Я сідаю на край ліжка. «Так, на роботу нас сьогодні не викличуть, це дуже добре» бо як ми ділитимемо між собою робочий графік одне з основних питань, які треба вирішити? Тільки один із нас може вільно пересуватися по базі та за її межами в робочий час, якщо ми не хочемо, щоб Маршал засунув наші трупи у сміттєзбірник. Восьмий широко позіхає, знову три очі і коситься на мене. Обличчя його поволі розпливається в посмішці. Слухай, є геніальний план. Мені здається, він має спрацювати на ура. Кожному доведеться виконувати лише половину обов'язків, хіба не круто? «Круто!» – погоджуюсь я. «Доки нас не підряжатимуть на допомогу в інженерний чи сільськогосподарський відділи, ми спокійно зможемо ділити зміни. Але що станеться, якщо маршал спаде на думку відправити нас здраяти приміщення реактора, що працює на антиматерії?» Босьмий перестає посміхатися. «А рано чи пізно це обов'язково станеться», – киває він. «Так, ось у чому нам і потрібно заздалегідь виробити план дій. Ти згоден?» Він знизує плечима. Для мене рішення очевидне. Я не мав з'явитися з бака до твоєї загибелі. Отже, щоб зрівняти рахунок наступну місії зі смертельними наслідками, ти береш на себе. Для мене висновок не такий однозначний. І я маю намір пояснити восьмому, чому його аргументи яйця виїденого не варті. Але... Але насправді мені нема чого заперечити. Він має рацію. «Гаразд», – кажу я нарешті. Коли маршал придумає для нас нову самогубну місію, але тільки таку, що спричинить за собою вірну загибель, як було з третім, я кинуся грудьми на меч. Брати на себе всю небезпечну роботу я не збираюся, якщо він знову надійшла нас у розвідку, на обхід периметра або політ на флітері зберто, розігруватимемо жереб в камінь ножиці папір. Восьмий дивиться на мене, примружившись і схиливши голову до плеча. На мить мені здається, що він не погодиться. Однак у результаті він знизує плечима і каже Так, так буде слушно. Добре, я зітхаю з полегшенням. Отже, наступного разу, як викличуть на роботу, зорієнтуємося за обставинами. У будь-якому разі, поки один із нас не загине на завданні, якщо таке взагалі станеться, виживати наполовину раціоні буде тяжко. До речі, про це. Про що? Про раціон чи про чергування? Про раціон, відказую я. із з Маршалом пройшла зовсім не так, як я сподівався. У восьмого витягується обличчя. Розповідай... Він урізав наш раціон на 20%. Він стогне. Як я тебе розумію, кажу я. Навіть для одного це погана новина, а нас двоє. Так що в найближчому майбутньому нам доведеться дуже і дуже несолодко. Він тулиться до стіни, закидає голову і заплющує очі. Та невже? Це ж катастрофа, Сьомий. Я лише з бака, з хочу буквально до смерті. Якщо не наб'ю лунок калоріями, то не звинувачуй мене, коли я відкушуюсь жиру твою руку, поки ти спатимеш. Я запускаю п'ятерню у волосся. На пальцях залишається жирна плівка, і я згадую, що не мився майже тиждень. «А вранці ти не снідав?» Він розплющує очі похмуро дивиться у бік. «Якщо це можна назвати сніданком?» Урвав протеїново-вітамінний смузі, коли проходив їдальню. «Мило. А скільки калорій з раціону ти витратив?» «Мабуть, 600. «Угу, я теж. Тож до кінця дня нам на двох залишається чотириста». «Господи Боже, та як так?» – стогнив він. – Двісті на брата. Я роблю глибокий вдих, затримую повітря в легенях і повільно видихаю. – Можеш з'їсти все. – Він широко розплющує очі. – Правда? – Я поступився тобі двісті калорій протеїнової бурди. Не роби з цього сенсації. – А завтра? – А завтра ділимо порівну. П'ятдесят на п'ятдесят. Він зітхає. – Так, це справедливо. Більш ніж. Дякую, сьомий. Я поплескую його по коліну. – Будь ласка. Це менше, що я можу для тебе зробити. Дякую, що вирішив не вбивати мене сьогодні вранці. І справді, каже він, якщо чесно, з мого боку, це був дуже великодушний вчинок. Може таки завтра пожертвуєш своєю продуктовою карткою на мою користь? Моє долоня все ще лежить восьмого на коліні, і я боляче стискаю його. Не нахапся. Я впевнений, що наступного разу один із нас з'їсть повний раціон, оскільки інший буде вже мертвий. Він лягає та закидає руки за голову. Є до чого прагнути. І не кажи. Я збираюся сказати, що бувають у житті такі моменти, коли навіть чистка камери реактора може здатися не найгіршою ідеєю, як раптом згадую про розмову в кафетерії. Слухай, доки не забув, ти випадково не натикався на Берто сюди? Ні, а що? Я зустрів його вранці у їдальні, він ніби натякнув, що бачив тебе. Мені здається, він щось підозрює. Восьми знизує плечима. Якщо доведеться йому зізнатися, значить так тому і бути. Звичайно, він жахнеться, але навряд чи побіжить плакатися командування. Він винен у тому, що трапилося не менше нашого. І то правда. Я намагаюся ще щось сказати, але натомість позіхаю. Восьмий уже заплющив очі. Я пхаю його в бік. Посунься! Він відкочується до краю ліжка. Я знімаю черевики і витягуюся поряд. Досить дивно ділити ліжко із самим собою, але, думаю, ми якось звикнемо. Я вже починаю засинати, коли спалахує відеоекран з повідомленням. Команд-один. Барнс. Негайно прийдіть до головного шлюзу, в нас проблеми. Я відчуваю раптову поштовх серце. Раптом Берто пробрався назад до маршала і заклав нас. Ні, якби командир дізнався, він не став би надсилати повідомлення. Сюди відправили б охоронців з вогнеметами та пластиковими наручниками, щоб пов'язати нас обох. Я повертаю голову до восьмого, який лежить із заплющеними очима. «Думаю, вони по твою душу брати», – каже він. Я сідаю. «Нас викликають, восьмий». «Так. Якщо це забійна робота, то це твоя черга. Якщо рутина, то сьогодні теж твоя, бо я ще не відновився. А якщо ні те, ні інше? Викинемо кулачки?» «Ня», – каже він, – «ти мені в будь-якому разі винен». Він перевертається на бік і натягує простирадло на плечі. Я витрачаю дорогоцінні секунди, витрічаючись на його потилицю, потім звішую ноги з краю ліжка, сідаю і одягаю черевики. Коли я зачиняю за собою двері, він уже хропе».